Amurgul gândurilor Autor Emil Cioran Timpul e uneori așa de apăsător Că ai vrea să-ți spargi capul de el Devenirea s-a coagulat în creier Și existența ia culoarea păcatului Cunoașterea ucide eroarea vitală a iubirii, iar rațiunea construiește viața pe ruina inimii. Orice luciditate este o pauză a sângelui. Trebuie să fi văzut bătrânețea, boala și moartea ca să te retragi din lume? Gestul lui Buddha este prea mult un omagiu evidențelor. Renunțării lui îi lipsește paradoxul. Când ai dreptate, nu-i niciun merit să părăsești viața, dar să trăiești în dezbinarea lăuntrică de toate, și să ai argumente contra singurătății? Calea lui Buddha e cruită pe măsura muritorilor. Calmul prințului gânditor n-ar pricepe niciodată cum poți vedea ca el și totuși îndrăgi nimicnicia. Până și Buddha să fi fost un dascăl? E prea mult sistem în lepedările lui, prea multe consecvențe în mâhniri. El ar condamna, desigur, rătăcirea celui ce-și neantul printre muritori și n-ar pricepe cum, în vidul lumii mari, surâzi vieții, căci el n-a cunoscut anumite culmi ale nefericirii, a trăit și a murit consolat. Ca orice om străin de ispita fatală a vieții, de seducția de neant a ființării și de nirvana, Întăritoare a fiecărei clipe Când toate gândurile s-au unicat în sânge Din filozof te pomenești Un avocat al inimii privind din infinitatea calmă a cerului senin. Oare cum de există răul? Și ați afunda apoi cugetul în azuri pentru a descoperi că numai visul ne poate despărți de prospețimea eternă a răului, beție negativă a devenirii. Cerul a precedat oamenii. Poezia a existat înaintea lor. Cum de-au putut ei rămâne înapoi când o privire fugară spre întindere albastre este izvor de delir? Cerul ne-a luat înainte și de nu interveneau poeții, el se închidea în sine, rămânând ca noi să ne zărim în ochi în epavele lui și să ne mângâiem în naufragiul de poezie care îi privirea Omenească. O idee stinge o plăcere și creează o voluptate, ațipind reflexele trezești reflexiile, gândești doar când se oprește viața. Omul nu știe până unde se poate întinde și cât țin granițele lui. Uităm în fiecare clipă fatalitatea individuației și trăim ca și cum am fi tot ce vedem. Fără această înșelăciune, orice am face ne-ar descoperi marginea noastră. Dar conștiința individuației ne-ar înțepeni în lume Fiindcă ne-ar descoperi nemilos Un loc de care greu ne-am putea mândri Așa încât suntem pierduți Fiindcă nu ne știm marginile Și am fi poate și mai mult Dacă le-am ști În freamă de singurătate Ești năpădit de senzația de a fi plămădit din altă substanță decât lumea. Și oricâte întâmpinări abstracte ai găsi izolării tale, practic nu poți trece peste un dureros ireductibil. Oamenii par victime ale unei erori cu neputință de împărtășit, iar firea un gol menit pasiunii tale de rătăcire. Ce s-a murit în tine de nu în încapi în ființă. veșniciei prea mică pentru un suflet nebun și vast, dezacordat prin infinit de fire. Ce să mai răzbată în el dintr-o lume amuțită? Un gând seacă mări dar nu poate usca o lacrimă, umbrește aștri, dar nu poate lumina alt gând, o aureolă de nemângâiere. Dintr-un minus de vitalitate rezultă luciditatea ca orice lipsă de iluzie. Ați da seama, nu merge în direcția vieții, a fi în clar cu ceva mai puțin. Ești câtă vreme nu știi că ești. A fi înseamnă a te înșela. Când existența ți se pare suportabilă, orice poet, e un monstru. Poezia are întotdeauna un sens ultim sau nu e poezie. Ești om până în clipa în care oasele încep să-ți scârție de tristețe. După aceea ți se deschid toate drumurile. Fără dorul de moarte, n-aș fi avut niciodată revelația inimii. Din ce găsești mai puține argumente spre a trăi, din aceea te legi mai mult de viață, căci dragostea ce i-o arătăm n-are valoare decât prin tensiunea absurdului. Moartea, având de parte ei totul, a încetat să mai convingă. Sprijinul rațiunii i-a fost fatal. Lipsa de argumente a salvat viața. Cum ai rămâne rece în fața unei atare sărăcii? E mai ușor să faci biografia unui nor decât să spui ceva despre om. Și cum îi spune ceva când despre el orice e valabil? Cu bunăvoință, Dumnezeu încape într-o definiție. Omul? Nu. Acestuia totul îi se aplică, totul îi merge, ca oricărui lucru ce este și nu este. Un gânditor trebuie să fie tot ce spune. Aceasta se învață de la poeți și de la voluptățile și durerile ce le încerci trăind. Un gânditor nu are drept să se contrazică mai mult decât viața. Poezia, într-un parc, e stat în stat. Nu se poate concepe forță fără boală. Nu în zadar oamenii cei mai primejdioși sunt acei a căror sănătate e atinsă. Istoria e mânată de oameni care își e necontenit, PULSUL Elementele care definesc boala Excesul conștiinței, paroxism de individuație, transparență organică, luciditate crudă, energie proporțională pierderii, respirație în paradox, religiozitate vegetativă, reflexă, orgoliu visceral, vanitate rănită a cărnii, intoleranță, delicatețe de înger și bestialitate de călău. Cine iubește cu adevărat muzica nu caută în ea un adăpost, ci un nobil dezastru. Universul nu se înalță spre destrămarea ei. Luciditatea e un reflex al păcatului zilnic de a fi, iar cunoașterea o formă vulgară a nostalgiei. În Dumnezeu ești mai singur decât într-o mansardă pariziană. De câte ori ridic ochii spre cer, nu pot înnăbuși sentimentul unei infinite pierderi. De s-ar porni o cruciadă împotriva albastrului, ce vigelios m-aș îngropa în culoarea marelui regret. Au luat foc toamnele în mine și inima mi s-a întors pe dos. Cântecul prelung și vaporos al morții mă învăluie ca o spumă a veșniciei. Și nulîncezeala în ademinitoare a sfârșitului Sunt o epavă încoronată pe mările de muzică ale lui Dumnezeu Sau un înger fluturând prin inima lui. Gustul violet al nefericirii Lectura Maya Martin